Càpsules musicals de la nostra emissora Ara mateix amb Morat Una música excepcional Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque advierten al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes El és una banda colombiana de popa llatí i folca-popa formada a Bogotà. Els seus integrants són Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil i els germans Simón i Martín Vargas. Anteriorment, fins a finals de 2016, havia format part de la banda el baterista Alejandro Posada, però el produccionista va decidir deixar el projecte per protegir les coses que consideren molt importants i dedicar-se a l'arquitectura. Alejandro Posada va ser substituït per Martín Vargas, el germà, com hem comentat fa un moment, de simon por que no salga esta noche voy inventarme un hechizo que no deje que te toque que hay los besos que que no lo soportes para que nunca te vayas voy a, a mi voz Els integrants de demorat es coneixen des de que tenien 5 anys d'edat. Tots estudiaven junts al gimnàsio La Montanya de Bogotà i alguns d'ells a la Universitat de Los Andes. Varen començar a tocant junts en diverses ocasions i quan varen acabar la seva formació van prendre la decisió de crear una banda. Algunes de les seves influències musicals són gent com Joaquín Sabina, Eric Clapton o, per exemple, també Bacilos. Guarda silenci si vas a llamar-me otra vez Pronuncies en vano si tu corazón sigue medio averiado que yo no merezco volver Quema mis fotos, no es justo que sigan tu vida Pierde a mi sombra vuelve a seguirte otra vez Ciérrame todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas que yo no merezco volver Morat va començar a destacar internacionalment l'any 2015 quan el seu senzill Minueu Movicio va sortir a la llum en la col·laboració de Paulina Rubio. Amb ell, Morat va aconseguir des de platí digital un número 1 de vendes digitals a Espanya i un número 1 en Airplay a Mèxic. Al mateix temps, es va llançar un tema titulat ¿Quanto me duele? en dues versions, una a l'estudi i l'altra acústica, amb la producció de Mauricio Rengifo, de Dandí, de la qual la versió acústica està inclosa en l'EP Grabado en Madera. A finals de 2015 es va presentar un nou senzill anomenat uh, ¿Cómo te atreves?, que va arribar va assolir el número 1 a e i els va portar a la fama a l'estat espanyol. Aquesta és la música avui que estem recordant, això sí, des del 2018, amb Morat. Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntas Morat és el cognom d'un avantpassat d'Alejandro Posada, exmembre de Morat. Els nois anaven a una finca a les afores de Bogotó, anomenada la Morat, lloc on la banda va fer els seus primers assajos. Abans de conèixer-se com Morat, el seu nom era Malta, com la illa, que també és el nom de la mascota d'un dels seus integrants. No, no estoy... Bales perdudes, bales perdides, és el nom del segon treball en discogràfic que avui estem repassant, del segon àlbum d'estudi de la formació Morat, es va va ser publicat el 25 d'octubre de l'any 2018 d'aquesta manera i també entre nosaltres hem recollit els senzills publicats fins a cinc d'aquesta formació una formació magnífica un àlbum preciós que ens acompanyava i que ara mateix acomiadem aquest mini espai en la seva cançó punto parte queden cartes que no he puesto no sabe que jo no juro Si te quemas, yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé, por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción al montar-me en Cenizas no les tengas miedo Que si te quemas Yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no Soltarte, porque yo Nunca me cansé de amarte